Əl-Buruc Bürclər surəsi bismillahir rahmanir və rəhimli Allahın adı ilə. Wes-samā'i <Sessizlik> zatil-burūci vel-yomil-mə'ūd və And olsun burclu göyə And olsun vədə verilmiş günə. And olsun şahidlik edənə və edilənə. Quti ilə əshabul oxdudin narizati və qud izhum əleyha qud. Mehv olsun xəndəy kənarında yığışanlar. Odunla alışdırılmış xəndək. Onlar o xəndəyin qırağında oturub وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودِ Müminlərə özverdikləri işkəncələrə şahidlik edirdilər. وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ Kafirlər onlardan yalnız qüdrətli, Hər fəlaiq Allah'a iman gətirdiklərinə görə intiqam alırdılar. <Sessizlik> Əlləzi lehul mulku's semawati vel ard, vallahu ala ki göylərdə və yerdə mütləq hakimiyyət ona məxsustur. Allah hər şeyə şahiddir. İnnellezine fetenul mu'minina vel mu'minati thumma lam yetubu felehum adabu jahannam felehum adabu jahannam wa lehum o kessler ki mu'min kişi və qadınları yandırmaqla sınağa çəkmiş sonra da tövbə etməmişlər Onlara cəhənnəm əzabı və onları yandırıb yaxacaq od əzabı hazırlanmışdır. İnnellezinin əmənü və amilussalihat lehum cennetun tecri min tahtiha lənhar. Zalikelfauzül kebir. Şübhəsiz ki, iman gətirib yaxşı işlər görənlər üçün Ağacları altından çaylar axan cənnət bağları vardır. Bu böyük müvəffəqiyyətdir. İnne bətı şərbikə <Sessizlik> leşdid innehu huve yəbdi Doğrudan da Rəbbinin günahkarları yaxalaması çox şiddətlidir. Həqiqətən o, hər şeyi ilkin yaradır və onu yenidən bərpa edir. Bağışlayan da, sevən də odur. Ərşin sahibidir. Şan-şöhrətlidir. <Sessizlik> İstədiyini edəndir. Hal atank hadisul junud fir'aun Qoşunlar haqqında əhvalat sənə çatıb mı? Firavun və Samud qoşunlarının. Balil ladin kafaru fi takdibin Xeyr Küfr edənlər haqqı yalan saymaqdadırlar. Allah onları arxadan əhatə etmişdir. Bəl Bəli, bu şanlı Qurandır. O, mühafizə edilən lövhədədir.